פרק ט. ויען איוב ויאמר, אמנם ידעתי כי א. חכם לבב ואמיץ כוח, מי הקשה אליו וישלם? המעתיק הרים ולא ידעו, אשר הפחם באפו, המרגיז ארץ ממקומה, ועמודיה יתפלצון. האומר לחרס, ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. נוטה שמיים לבדו, ודורך על במותי ים. עושה עש כסיל בחימה, וחדרי תימן. עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר. הן יעבור עלי, ולא אראה, ויחלוף, ולא אבין לו. הן יחטוף, מישבנו. מי ישיבנו? מי יאמר אליו, מה תעשה? אלוה לא ישיב אפו, תחתיו שכחו עוזרי רחב. אף כי אנוכי עננו, אבחרה דברי עמו, אשר אם צדקתי, לא ענה למשופתי את חנן. אם קראתי ויענני, לא אאמין, כי יאזין קולי. אשר בשערה ישופני, והרבא פצעי חינם. לא יתנני השב כי ישביעני ממעורים.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 ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה, אם לא, איפה, מי הוא? בימי כלו מני רץ, ברכו, לא ראו טובה, חלפו עם אוניות איבה, כנשר יטוס עלי אוכל. אם אומרי, אשכחה שיחי, רעזבה פניי ואבליגה, יגורתי כל עצבותי, ידעתי כי לא תנקני. אנוכי ארשה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 כי לא כן אנוכי עמדי.